Добрата дума 33-та лекция от младежки окултен клас 8-ма година изнесена от учителя на 10 май 1929 година Сафия Размишление върху силата на живота Какво представлява правата линия? Граница на плоскостта а плоскостта е граница на тялото. Когато правата линия става по-дебела и по-голяма, това показва, че тя е в движение и тогава се превръща в плоскост. Има движение в материалния, в духовния и в умствения свят. Например, срещате двама приятели, които са в хармония помежду си. Докато са в хармония, движението между тях е незабелязано, Отношенията им са отмерени. След време отношенията им се изменят. Единият казва, че приятелят му се е изменил към него, и другият казва същото. И двамата да започват да мислят по особен начин, съставят си особено мнение един за друг. Това показва, че хармонията помежду им е нарушена. Но промяната в отношенията между двама души не показва още дисхармония. Чрез промяната може да се внесе нещо ново, което да увеличи хармонията между приятелите. Следователно, човек трябва да проверява промените, които стават в неговия ум и в неговото сърце, за да знае какви резултати проистичат от тях – хармонични или дисхармонични. Ако учителят е недоволен от ученика си и му каже, че нищо не знае, последният може или да се разгневи на учителя си, или да се съгласи с него. Ако се разгневи, отношенията към учителя му са дисхармонични. Ако се съгласи с него, започва да учи добре, поправя слабата си оценка, мнението на учителя си и отношенията към последния стават хармонични. Лошо е положението на ученика, ако остане смисълта, че учителят му е несправедлив и го е преценил неправилно. Тогава той пристава да учи и върви към сакупа. И учителят губи, и ученикът губи. Учителят губи една на стоте, а ученикът две, три и повече. Когато учител и ученик се борят, и яйцето на учителя пострадва само от единия край – а на ученика и от двата края. Затова, като видят, че някои събори са с по-силен от него, казват му, «Пази добре яйцето си, поне тъпят край да остане здрав». В заключение на това казвам, «Не докарвай опитите до крайния предел. Като дойдещо до някъде, върни се, да остане поне едно чисто място, на което да стъпиш». Не ви обидата до крайния предел. Това е правило, с което си служат и лекари, и свещеници, и учители, и съдии. Като отиде при някой болен, на когото стомахът е крайно разстроен, лекарят му препоръчва абсолютен глад и от време на време да употребява по една чайна лъжичка лекарство, разредено в малко вода. Болният пита, защо не трябва да яде. Много просто, стомахнат му трябва да се запази, да не отиде до крайния предел на неговото разстройство. Който мисли криво, казва «Лекарят не обича този болен, затова го лишава от ядене. Като му даваше да яде, това показва ли, че го обича. Колкото е вярно едното заключение, толкова вярно е и другото. Ако акордът е хармоничен, това не показва, че тоновете, които го съставят, се обичат помежду си и обратно, Ако кордът е дисхармоничен, т.е. ако тоновете са в дисонанс, това не показва, че се мразят. В музиката дисонансът и съзвучието са еднакво необходими, така и светлината и топлината са необходими за живота. Откъде произлиза светлината? От знанието и от науката. Затова казваме, че знанието носи светлина и сила. Понякога светлината изсушава нещата, понякога ги опоръчава. Например, докато не познаваш един човек, ти имаш добро мнение за него. Щом го познаеш, измениш мнението си. Докато не познава материалното положение на своите клиенти, гостилничарият е добър и внимателен към тях. Щом разбере състоянието на кисията им, изменя отношенията си. Към бедните става груб и невнимателен, а към богатите увеличава вниманието и разположението си. Следователно, за предпочитане е гостиничарят да бъде невежа за кисиите на своите клиенти. Някой казва, че иска да знае всичко. Не трябва да знаеш всичко. Какъв смисъл има да знаеш кога ще умреш, или кога ще ти се случи някакво нещастие? Страшно е за човека да научи някаква новина изведнъж. Един циганин, хамалин, спечелил на лотария голям параход. Завели го при него и му казали Този параход е твой. На Лотария го спечели. Като чул това, той се страстнал изведнъж и поводял от радост. Трябвало да го подготвят Постепенно да свикне с радостта, да го заведат при парахода, да го запитат, харесва ли ти този парахад, какво би направил, ако ти го подарят. И накрая да му се каже, че е негов. Големите изненади са опасни за съзнанието на човека. Напредналите да същества се справят лесно с тях, но обикновените не могат да издържат големи напрежения. Понякога природата си служи с тях. Кога? когато иска да кали човека. Така железарят калява желязото, нагорещява го силно и после го постави в студена вода или обратно, Силно и студеното желязо слага в огън. Мисълта, която обхваща човешкото съзнание, се нуждае още от мекота и пластичност, да може гръбнакът и да издърша и на най-големите бури и изпитания. И тъй никой не може да се произнася, че еди кой си го обича или не го обича. Защо? Защото любовта съществува само като абсолютна проява на Бога. Човек не е проява на любовта, но чрез него тя може да се прояви. А Бог е любов. Божественият свят е свят на светлина и на любов. Тъй защото, ако търсите светлина, там ще я намерите. Ако търсите любов, пак там ще я намерите. Вън от този свят ви изпадате в мрак и в безлюбие. Ние говорим за възходящата любов, в която няма измяна. Ако говорите за любовта на промените, вие сте в друг свят. Тази любов наричаме нисходяща. В нея хората се влюбват и разлюбват. Докато са влюбени, те са готови на всякакви жертви. Щом се разлюбят, нищо не дават един за друг. Любов, която има влюбване и разлюбване е любов на иллюзиите. Такава е земната любов. Докато е на Земята, човек се движи в иллюзии. На десет иллюзии ще срещне едва една реалност. Ако избягвате иллюзиите, Нищо няма да ви остане. Илюзиите са като триците на брашното, но и без тях не може. Все има с какво да се занимавате. Какво представляват играчките за децата? Такова нещо са иллюзиите за възрастните. Дълго време детето се занимава с играчките си. Следователно и възрастният не може в един момент да се откаже от иллюзиите си. Докато живее с иллюзии, Човек все още се държи за Земята. Отнемат ли изведнъж иллюзиите му, той ще полети в пространството без да може да спре. Страшно е това положение. Сядна да се качиш на балон и да отрежат връзките на балана. Дълго време ще викаш, но никой не може да ти помогне. Ще чакаш, докато балонът сам падне на Земята. Всяко нещо може да бъде иллюзия, но може да бъде и реалност. Зависи от разбирането на човека. Бамбата е иллюзия за си, който не я разбира, но реално са у които я разбират. Някои казват, че иллюзиите са сенки на живота. Лошо ли е да бъдеш на сянка? Лятно време в големите корищени е добре да бъдеш на сянка, но зимно време сенките са опасни. Значи иллюзията е опасна, когато не е употребена на място. Други пък поддържат, че иллюзията е подобна на рекламата. Както рекламата привлича вниманието на хората към нещо ценно, така и иллюзията привлича вниманието им към реалността. Като седиш известно време под сянката на крушата, най-после ще обърнеш внимание на самата круша. Сянката на крушата ще ви даде повод да правите научни изследвания. Като знаете това, не избягвайте иллюзиите но вървете постепенно към реалността на живота. Отдалечаването и приближаването на две тела външно не се забелязва, но учените по в спектроскоп отчитат това, както и бързината им. Иллюзии съществуват и в мислите, и в чувствата на човека. Например, някой ученик или студент се готви за изпит и си въобразява, че ще го издържи с шестица, но получава една тройка – Явява се на друг изпит и очаква да бъде скъсан, а всъщност получава добра оценка. Това си иллюзии на неговите мисли и чувства. В заключение казвам, който печели в началото, накрая губи и който губи в началото, накрая печели. Не е голямо нещастие, че ученикът или студентът е пропаднал на изпита си. Когато влезе в реалния свят, тогава ще има ясна представа за нещата, тогава ще разбере, кое му носи щастие. Що ме така, не казвайте, че знаете това или онова. Истинско знание е това, което ви следва навсякъде. Някой казва за себе си, че е добър математик, но не може да си служи с математиката. Защо? Защото не се упражнява. Не работи с нея. Друг казва, че е силен, но силата му изневерява. Той не се упражнява, не работи физически и всеки ден я губи. Когато човек губи силата, знанието си, това показва, че се намира под влиянието на други закони. Всеки иска да бъде свободен, самостоятелен. Никой да не му влияе. Това е невъзможно. Например, някой решава сам една задача, с което усилва своята самоувереност. Но в край на краищата пак не е самостоятелен и независим. Стотици хора преди него са решавали същата задача, мислили са върху нея и той върви по отъпкан път. Влияе се от мисълта на онези, които са работили преди него. Не искам да се свързвам с хората. Не искам да правя връзки. И това е невъзможно. Ще правиш връзки с хората, с храната, с дрехите си и тъй нататък. Едно е важно за човека. Всяка връзка да му предава нещо. Връзваш обувките си, за да се държат добре за краката. Връзката е минус, паузата от обувките е плюс. Ако плюсът е по-голям, минусът е на място. Природата запачва с минус и свършва с плюс. Като се роди, детето запачва да диша, да се храни и енергия. Това е минус. Въздухът, водата, храната му предават нещо. Това е плюс. Има външна и вътрешна пасивност. Минус. Има външна и вътрешна активност. Плюс. На пасивността отговаря активност. Някой човек е външно пасивен, а вътрешно активен и обратно. Някой е външно активен, а вътрешно пасивен. Казват, че някой има инициатива. Той може да има инициатива, без да свърши някаква работа. Друг няма инициатива, но като започне да работи, свършва работата си. Добре е човек да има инициатива, добре е и да бъде индиферентен, но само за някои неща. Философът се интересува от всичко, но не всичко купува. Правете и вие същото. Всичко наблюдавайте, от всичко се интересувайте, но малко купувайте. Не се товарете много. Представете си, че искате да знаете кога е създадена Витуша. Какво ще притопиете от това знание? И да знаете кога е създадена Витоша, вие не сте я познавали до тогава. Като млада на една година тя е била красива на пета, днес е стара баба, набръчкана. Понеже я виждате като баба, за вас е важно да знаете какви богатства крие в себе си. Внуците се интересуват от баба си до толкова, доколкото тя е скрила някакво богатство за тях. Какво по-голямо благо може да очакват, ако бабата даде на всяко внуче по няколко килограма злато? Златото осмисля живота. Той най-добрия проводник на живота, на праната, на жизнената енергия. Който има повече злато в кръвта си, той се радва на повече живот. Ако златото в, жива... в човека е малко, той често боледува. И в астрологията златото се разглежда като проводник на живота. Духовната наука разполага с формули, чрез които се привлича златото. Едно момичен се минавало често край кантората на един банкер, спирало се, разглеждало жълтиците на прозореца и си казвало «Бог да ти помогне да спечелиш два пъти повече злато». На другия ден пак се спирало през прозореца и пожелавал на банкера да спечели три пъти повече злато. Колкото пъти минавало, всякога му пожелавало да има по-голяма печалба. Банкерът забелязал, че когато момиченцето се спирало с прозореца, печалбата му се увеличавала. Един ден, той го извикал вътре и го запитал, какво си шепне, когато се спира пред прозореца му, а то отговорило «Пожелавам ти всеки ден по-големи печалби!» Той благодарил, дал му няколко жълтици и го поканил да идва често. Следователно, който иска да придоби органично злато в кръвта си, нека всеки ден, като минава покрай някой банкер, да му пожелава да печели двойно, тройно, четворно повече, отколкото по-рано е печелил. Всяка светла и възвишена мисъл, често повтарена, чисто сърдечно и безкорисно предава нещо на човека. Природата възнаграждава човека за всяка добра дума, за всяка добра мисъл, отправена към някого и обратно. Ако човек пропусне да каже една добра дума, или да пожелая добро на някого, природата го наказва. Една добра дума, казана на място, отваря сърцето и на най-големия скъперник. Така човек може да си помага и при различни заболявания. Ако сте хремави, мислете за здравето. Често повтаряйте мисълта «Аз съм здрав» и в скоро време хремата ще ви напусне. Здравият често мисли за болестта и я привлича. Правете точно обратното. Мислете за здравето, за да го привлечете и усилите и да се освободите от болестта. Разумното, доброто, великото в човека – е състояние да се бори с микробите, които претиняват болестите. Прилагайте добрите и положителните думи и мисли, като формули, с които можете да си въздействате. Ако си песимист, повтаряй по няколко пъти на ден думите. Аз съм оптимист. Ако си нарушил мира си, повтаряй думите. Аз имам вътрешен мир. Прилагайте положителното на мястото на отрицателното, доброто на мястото на злото, правдата на мястото на неправдата и така ще изправяте погрешките си. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скричиватът. 33 лекция – Изнесена на 10 май 1929 г. Сафия